يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ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 Och välkomna till en sändning från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholmsnär Radio på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördagen den 1 december 2012 klockan 14.00. Med repriser på söndag 09.00 och torsdag 20.30. Dessutom kommer programmet att sändas ytterligare en vecka. Jag heter Arnold Boström och jag börjar även denna gång med opinionsmätningarna. Det är mer spännande än någonsin tidigare efter den senaste tidens pinsamheter. Även om det är alldeles för tidigt att dra några säkra slutsatser så kan man ju alltid hoppas på extra ruklappar i form av fler fina opinionssiffror. Om man går in på www.status.se .st så har vi åtta mätningar för november. Och det är precis som för oktober med råge vårt högsta månadsmedeltal någonsin med 9,1 I oktober var månadsmedeltalet 8,4 och i september 7,2 För sex av mätinstituten får vi nu de högsta siffrorna någonsin. Och för november så blev siffrorna så här. Centrio 12,3 procent. United Mines 11,2 Demoskop 9,0%, Ipsos 8,8%, Novus 8,6%, Sifo 8,5%, Jogov 8,2%, Skop 6,4%. Ja, som det brukar vara så har vi högre siffror och säkert mer nära det verkliga opinionsstödet i de anonyma internetmätningarna än vad vi får i telefonintervjuundersökningarna. Efter de båda stora partierna så är det i flertalet mätningar SD och Miljöpartiet som är tredje eller fjärde största parti. De är övriga långt efter och Sverigedemokraterna är dessutom oftast vågmästare. Ja, en stor del av mätningarna har gjorts efter att Expressen inledde mediedrevet vilket har skapat tydlig oro hos våra motståndare och kanske särskilt media. Bara ett exempel på hur man önsker vinklar är ju när Ekos inrikeschef Fredrik Furtenbach kommenterade den senaste novusmätningen. Han sa då att Sverigesdemokraterna ökat något utan att ge några siffror. Och om man då tittar på rapporten från Novus från oktober så står så här. Stödet för Sverigedemokraterna fortsätter att öka för fjärde mätningen i rad. Och partiet tangerar sitt toppresultat i Novus opinionsmätningar på 6,5%. SD har alltså i november en stor ökning från 6,5% till alltså 8,6% i november. Det är ju alltså drygt... 30% och det eh, har alltså Sveriges tyngsta, kanske tyngsta nyhetsman fört fram som att SD ökat något. Jag har funderat eh, lite över varför vi inte tappat opinionen och jag tror att det beror på att vi har rätt politik i dagens verklighet och jag tror också att det kommer bli än mer uppenbart. Regeringens politik att i tider av ökande varsel och arbetslöshet satsa på ökad invandring av personer som måste försörjas av de som har arbete. Det är ju så orimligt att allt fler reagerar. Det hävdas särskilt från alliansen att Sveriges ekonomi är bra jämfört med andra länder, och det kan ju tycka så. Men det beror ju också i hög grad på att vi har väldigt hög skuldsättning för våra bostäder. Och vi väljer att konsumera istället för att minska de skulderna. Och jag kan ju inte se att den här bostadsbubblan kan fortsätta hur länge som helst. Och dessutom, ju mer det pratas illa om oss, desto mer sympati tror jag vi får. Mediadrevet mot oss, det har säkert gått för långt och jag tror att det gynnar oss istället. Jag ska inte lämna opinionsmätningarna än utan har plockat fram DN från igår- där DNIpsos novembermätning redovisas och kommenteras. Jag tar bara lite ur det här rubriken då partiet står starkt i krisen. Den största dramatiken i väljaropinionen är att inte hände. Någonting. Filmerna har hittills inte påverkat partiets opinionssiffror trots all uppmärksamhet i medierna. Partiet får nya väljare, främst från Folkpartiet och Moderaterna och når en ny toppnotering. När det gäller Folkpartiet så kan man ju undra om det inte är de som lurades in i Folkpartiet efter den här eh, propagandan om språkkrav som kom för några år sedan från Folkpartiets sida. Sen har vi Johanna laurin Gullled, opinionsanalytiker på Ipsos. Hon säger så här, jag tror att deras sympatisörer upplever att partiledaren Jimmy Åkesson har hanterat krisen bra. SD är dessutom ett anti-etablissemangsparti och medierna upplevs som en del av etablissemanget. När tidningarna skriver kritiskt så sluter sympatiserarna upp ännu starkare kring partiet. Partiet uppfattas som mer rumsrent. Skandalen innebär ett avbrott i det arbetet men inget totalt bakslag. Och så till en annan artikel som inleds med Här är kurvan som är en av förklaringarna till Sverigedemokraternas stora framgångar. Arbetsförmedlingens statistik över lagda varsel och Sverigedemokraternas opinionssiffror går hand i hand. Och jag citerar åter Johanna Laurin Gulled. Människor är oroliga för sina jobb och sin ekonomi och ser om sina hus. Det gynnar ett parti som SD som har väldigt enkla svar på svåra frågor. För dem hänger arbetslösheten ihop med deras kärnfråga invandringspolitik. Även Socialdemokraternas partisekreterare inne på oron för jobben som den stora anledningen och skyller SDs framgångar på regeringens arbetsmarknadspolitik. Svenskarna ser att regeringen inte har någon strategi för framtiden. De lösningar de haft har faktiskt inte minskat arbetslösheten. Istället ökar arbetslösheten hela tiden. Det är det som är grunden till den här utvecklingen. Sen har vi Moderaternas partisekreterare som vill lägga skulden på den internationella krisen. I grund och botten handlar det om att se till att fler människor får ett jobb. Och här måste jag kommentera att man har haft sex år på sig att lösa problemet. och Istället ökar man på det hela med ökad invandring och jag efterlyser logiken i det hela. Peter Sajasson, professor i statskunskap i Göteborg anser att den viktigaste faktorn bakom uppgången är mediebevakningen av invandringspolitik och integration. Ju mer vi diskuterar invandringsfrågor, desto bättre går det för Sverigedemokraterna. Och här måste jag hålla med. Ju mer okej okay det är att tala om det här, desto tydligare blir det för väljaren att det här är frågan om ett total haveri. Jag har nog om opinionsmätningar för den här gången, men den som vill ha fler synpunkter och spännande inlägg så vill jag hänvisa till Robsten blogg. Där det finns åtminstone tre längre artiklar. Ja, jag tänkte ta en första musikpaus redan nu och tjuvstarta med lite ljusstämning. Och det gäller ju passa på då vi faktiskt fått lite snö. Idag så har jag med Roland Sedermark och första melodin det får bli Winter Wonderland. Ni lyssnar till Radio SD. För en vecka sedan så fick jag ett e-postmeddelande. vansinnet fortsätter var rubriken från en av våra medlemmar i Huddinge. Och han skrev så här. Hej, hörde ni nyss på Sveriges Radio ekonyheterna att stora skattepengar nu används för inköp till Rättsmedicinalverket av utrustning för DNA-analyser plus personal att hantera denna utrustning. Syftet är att kön av så kallad anhöriginvandring från Somalia kräver mer resurser i form av utrustning och personal. I samma nyhetssändning får vi höra att 325 tjänster ska bort från Uppsala Akademiska sjukhus och ett stort antal vårdplatser berörs. Skattepengar saknas till att bedriva verksamheten. Kontenta. I Fredrik Reinfeldts värld går den fortsatta massimporten av Somalier före vård av svenskar. Det finns bara en person, ett parti, som har kurage och kan stoppa detta fullkomliga vansinne. Sverigedemokraterna under ledning av Jimmy Åkesson. Han hade även en hänvisning till Tommy Hansons blogg och en artikel med rubriken Reinfeldts emotionella problem med SD. Det hela inleds med ett tänkt bokomslag med en bild på Reinfeldt och titeln Vi raserade det svenska samhället. Boken om hur Fredrik Reinfeldt raserade Sverige med massinvandring. medförfattare Erik Ullenhag. Och Tommy Hansen han skriver så här. Statsminister Fredrik Reinfeldt har gått i angrepp mot Sverigedemokraterna. Han uppgift bland annat avfärdat Estes strävan att rensa ut knäppskallar ur partiet. Samt genom en ny kommunikationsplan få detta att framstå som mer nyanserat och seriöst. Man skulle kunna tycka att Reinfeldt borde välkomna sådana anstängningar, men icke. Istället citerar statsministern. De lyssnar på djungeltrömmorna på internet, där finns de enkla svaren. Rätt vapigt framförda, där görs jobbet. Den analysen, och citatecken skriver Tommy på det ordet, visar att Fredrik Reinfeldt inte begripet ett dyft av vad Ester handlar om. Den som har någon som helst insyn i Sverigedemokraterna vet ju att det i grunden är ett seriöst parti vilket dock stundom plågas av ett mindre antal så kallade crackpots vilka endast är ute efter att använda partiet för egna syften och gjort det ena hårresande uttalandet efter det andra. Dessa extremister, det kan röra sig om konspirationsteoretiker, antisemiter, rättshavarister eller minoritetshatare ser SD som en plattform från vilken de kan föra ut sina egna budskap och i bästa fall även komma i åtnjutande av politisk makt och eller betalda tjänster. Jim Åkesson och många andra i partiet har insett att sådana element måste bort. Varför välkomnar då inte Reinfeldt SS försök att städa upp i de egna leden? Jag tror svaret på den frågan kan spaltas upp i två delar. Dels vet han mycket väl att SD attraherar åtskilliga konservativa moderater som är missnöjda med den helt nya identitet Reinfeldt kampanjer givit Moderaterna. Allt konservativt har bort och ersatts av ett mismatch bestående av blandade socialdemokratiska och liberala ingredienser. Detta gör att Moderaterna inför valet 2014 riskerar en betydande ådelåtning av konservativa till enda partiet i Sveriges rikta som öppet vågar stå för sin konservatism. Dessa Moderater anser att Fredrik Reinfeldt har förstört deras parti. Självklart vill Reinfeldt därför inte säga något positivt om detta parti som hotar de egna intressena. I en sagt har jag själv Moderat bakgrund. Det som stötte bort mig var främst den tilltagande vänstervridningen, orkestrerad av bland andra Karl Bildt. Den massiva partibyråkratin och centraliseringen, men jag fortsatte trots allt rösta Moderaterna ytterligare några val. Något bättre alternativ fanns ju inte vid denna tid. Sista gången vill jag minnas var 1988. För övrigt anser jag nog att det moderata partiets urartning började redan med nandytet från Högerpartiet i slutet av 1960-talet. Men jag måste ändå erkänna att jag beundrar Gösta Bohman. Han var den sista moderatledaren med verklig personlig resning enligt mitt sätt att se. Jag är övertygad om att han gråter i sin mörkblå himmel när han blickar ner på Reinfeldts, ett konsortiets förstörelseverk. Dels har statsministern ett utpräglat emotionellt förhållande till sd ett förhållande vars rötter står att finna i hans egen släktbakgrund. En av Reinfeldts förfäder var en färgad cirkusman som hette John Hood och även övrigt innehåller hans släkt flera utländska inslag. Det framgår av vad Reinfeldt sagt tidigare att han anser att om SD hade haft makten så hade han själv förmodligen aldrig sett dagens ljus. Ja, detta må låta befängt, men av sådant slag är Fredrik Reinfelds känslomässiga låsning vid Sverigedemokraternas förmenta ondska, med stor bo bokstav Statsministern, som i så många andra sammanhang framstår som en lågmält resonerande, förmår inte samla sina tankar till logiska slutledningar när det gäller SD. Det är den lite eh, vemodiga sanningen, och det är därför Reinfeldt sannolikt också sakar förmågan att hantera Sverigedemokraterna på ett reluant sätt. För oss Sverigedemokrater är dock Reinfelds tungomosttalande när vårt parti kommer på tapeten goda nyheter. Det kommer sannolikt att reta upp de konservativa moderater som kan tänka sig rösta på eller rent av bli aktiva i SD. Eventuellt får vi räkna med en smärre folkvandring från Moderaterna till Sverigedemokraterna fram till valet om knappt två år. Det är lika bra vi förbereder oss på detta så skyndsamt som möjligt så vi kan ta hand om dessa människor på rätt sätt. Så skriver alltså Tommy Hansson och jag vill gärna säga att det får stå för honom. Ja, jag tänkte återigen att vi skulle ta en melodi med Roland Sedermark. Och nu så får det bli Låt mig få tända ett ljus. SD. Nu lite kyrkligt. Den 19-21 till november så var det dags för kyrkomötets andra session för året. Två frågor dominerade, strukturfrågan och Israel-Palestina-konflikten. Strukturutredningens utgångsläge var att det blivit nödvändigt att förändra kyrkans organisation genom större administrativa enheter. Och detta ska göras genom att församlingar slås samman till pastorat som ska få ansvaret för ekonomin. Ja, när det gäller kyrkliga val så blir det val till kyrkomötet och till stiften precis som tidigare. Men direktvalen till församlingen avskaffas. Den lägsta nivån blir val till pastoraten. Och när det gäller församlingar så ska deras församlingsråd utses av pastoraten som också fördelar resurser till de församlingar som då ingår. Ur demokratins synpunkt så kan det ju tyckas att det här är bristfälligt och att direkta val till församlingarna, som ju då ska vara kyrkans grund, vore att föredra. Och jag kan hålla med om det, men med ett valdeltagande på runt 15% så väger ju kanske inte detta argument särskilt tungt. Det är ju så att när det gäller politiska val så krävs i många länder ett valdeltagande på minst 50% för att ett val ska vara giltigt. Något jag vänder mig mot är att när det gäller församlingarna så är ledamöterna i församlingsråden, de behöver inte vara bosatta i församlingen utan det räcker med att bo i något av någon av pastoratets församlingar. Och dessutom så ansåg jag att hela processen gott, gott kunde få ta mer tid och inte hade behövt påtvingas alla redan nu utan att det skulle finnas dispensmöjligheter. Åtminstone under några år så att verksamheterna lättare skulle kunna anpassas till den nya strukturen. Men det rådde aldrig något tvivel om att strukturutredningsförslag skulle antas eftersom de stora nomineringsgrupperna som partier kallas i kyrkliga sammanhang var för förslaget som delades fram. Det var bara våra ledamöter samt de från Frimodig kyrka som i inom parentes står nära vår syn i kyrkliga frågor som röstade mot förslaget. Tillsammans då med några enstaka andra ledamöter. Den andra tunga frågan var den som gällde Israel-Palestina. Där kyrkomötet med stor majoritet fattade beslut i vad som bara kan uppfattas som pro pro-palestinsk riktning. Sverigedemokraterna motsätter sig rent principiellt att svenska kyrkan ska agera i politiska frågor- jag framförde därför att vår grupp inte skulle delta i beslutet med hänvisning till att kyrkomötet inte var rätt forum för denna fråga och att vi för övrigt inte skulle delta i debatten. En annan viktig men inte lika uppmärksamma fråga var ett kapitel i kyrkoordningen om ekumenik. Där hade man lyckats smyga in orden, söka Guds tilltal i mötet med varje människa oavsett religiös tradition". I debatten som följde här så fördes fram, och då faktiskt av en representant från Centerpartiet från Ljubljostift att ekumeniken är en trovärdighetsfråga för kyrkan. Och jag tycker att det är olyckligt att man lagt in meningar som kan tolkas som religionsdialog. Och en representant från Kristdemokraterna i Lundstift föreslog att man skulle stryka oavsett religiös tradition. Eh, Sverigedemokraterna stödde självfallet den syn som framfördes av dessa båda. En av biskopparna, Antje Akelen, gjorde följande häpnadsväckande uttalande. Gud talar inte till oss bara genom andra kristna. Religionsdialog går inte att skilja från ekumenik idag och kan inte se sambandet eller att blunda för hur det ser ut i verkligheten. Och detta är dessvärre en syn som kyrkomötes övervägande majoritet ställer sig bakom. Så till mötet här i Stockholmsstift som vi hade i måndags. Till frågestunden så hade Roland Gustafsson som den här gången ersatte David Long ställt en fråga med anledning av programmet Människor och tro i Sveriges radios P1. Där han undrade om Stockholms stift, dess kyrkor och präster i olika sammanhang kommer att uttrycka en uppfattning om lämpligheten i att så kallade muslimska bönerop ska äga rum i det offentliga rum som stiftet omfattar. Och i så fall vilka ställningstaganden. Och han hänvisade då till att frågan är högaktuell i Botkyrkaförsamling. Biskop Eva Brunne svarade då förutom att hänvisa till bön och gudstro. Att hon var lika positiv, jag upprepar, lika positiv som kyrkoheden i botkyka till utrop. Uttalandet möttes av applåder av stilsfullmäktige, långt ifrån av alla de knappt 90 närvarande ledamöterna dock. Jag kan uppskattningsvis göra bedömningen, kanske hälften, men det är ju självfallet illa nog. Ja, det var lite kyrkligt inför kyrkovalet kommande år. Man kan ju ha olika syn på hur och varför Sverigedemokraterna ska verka i kyrkan. Men jag anser att kyrkan är en viktig del av det svenska samhället och att vi har en viktig uppgift att fylla genom att bara finnas där som opposition till hur kyrkans nuvarande ledande skikt agerar i politiskt korrekt anda. Det har ju vacklat och det måste erkännas men ändå kommer fram till att vi inte bara kan ge upp utan måste verka för att stärka vår närvaro i kyrkan. Och det sker ju bäst genom att våra medlemmar som även är medlemmar i Svenska kyrkan verkligen använder sig av sin rösträtt och röstar i kyrkovalet. För att ge större tyngd åt vår syn på hur kyrkan ska agera och vara. Så förbereder er redan nu på att dels rösta kyrkovalet 2013 och rösta på Sverigedemokraterna. Ja, det var närmare slutet av programmet men jag tänkte ta lite från avpixlat man kan gärna gå in och kika där på nätet och hitta en hel del intressant jag tänkte ta upp vad man hittat i Länstidningen Östersund det står så här under rubriken Länstidningen Östersund liknar Sverigedemokrater vid kackelackor och från avpixlat alltså följande bottennapp i ett svårslaget lågvattenmärke åtminstone sen på judar i 30-talets Tyskland, porträtterar Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som en kakelacka, som en skadedjursbekämpare utsänd av de övriga sju partierna står i begrepp att utrota. Om bilden var avsedd att påvisa det absurda i hur SD behandlas av de övriga partierna hade varit en sak, men bilden är helt seriöst menad och används som illustration till en SD-kritisk artikel. I artikeltexten författad av tidningens ledarskrivänt Ida Nilsing säger bland annat med hänvisning till Estes uträkningar om invandringens nettokostnader. Har man väl börjat definiera människor som problem, dela upp oss i närande och tärande vet man aldrig hur det slutar. Själv har hon dock inga problem med att pryda sin artikel med en bild som inte bara utpekar Sverigedemokrater som tärande utan som ohyra som ska utroptas med kemiska bekämpningsmedel. Ja, det var alltså lite om Länstidning Östersund, hur man skriver om demokraterna. Ja, därmed så har vi kommit till slutet av dagens program. Och som avslutning så kommer så några riktiga julmelodier. Alla med Roland Sedemark, det blir White Christmas, Stilla natt och nu tändas tusen juleljus. Tack för idag och på återhörande. Hej! Thank you.